yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd saudaraku warahmatullahi wabarakatuh samadiyah syaudin syaipna alhamdulillah wa syukurillah wa Allah subhanahu wa ta'ala jangan lupa kuninya dapat kita menyambung kuliah tafsir ini dan kita berada pada ayat 114 Hingga berikutnya daripada surah ta ha iaitu laa a'udzu billahi minasy syaithanir rajim Ta'ala Allahul Malikul Haq wala ta'jal bil Quran min qabl ay yuqda ilayka wahyu wa qur bi zikni ilma. Makmah tinggi Allah Subhanahu wa ta'ala radhiyallahu 'anhu. Ta Janganlah engkau wahai Muhammad tergesa-gesa membaca Quran sebelum selesai diwahyukan kepadamu. Dan katakanlah ya Rabbku tambahkanlah ilmu kepadaku. Antuan yang rahmat ini dulu dalam surah al-Qiyamah kita telah bincangkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ayat 16 a'udzubillahi minasyaitanirrajim la tuharrik bihi lisanaka lita'jalabi inna alaina jam'ahu wa qur'ana fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana thumma inna alaina bayanah janganlah engkau Muhammad menggerakkan lidahmu untuk membaca Quran kerana hendak cepat-cepat menguasainya sungguhnya kami akan mengumpulkannya dalam dadamu dan membacakannya apabila kami telah selesai membacakannya maka ikutilah bacaannya itu Kemudian, semuanya kami yang akan menjelaskan ini. Berkaitan dengan perkara ini, tuan-tuan, ada disuut dalam hadis sahih daripada Ibn Abbas, radiyallahu wa'anuhmah, bahawa Rasulullah SAW pernah mengalami kesukaran waktu baginda menimbul wahyu. Kerana sebab itulah lidah baginda bergerak cepat-cepat supaya menghafal dan tidak lupa. Maka Allah telah menurunkan ayat ini. ini seperti yang dijelaskan oleh Al-Imam ibn Hajar dalam Fathul bari jadi bila Jibril datang kepada Nabi dan salam membawa mengucapkan satu ayat maka baginda mengucapkannya bersama-sama. Kerana baginda sangat gemar menghafaz Al-Quran. Maka Allah Subhanahuwataala telah beritunjuk kepada baginda dengan cara yang mudah, cara yang lebih ringan agar tidak menyusahkan baginda sallallahu alaihi wasalam. Jadi ayat ini lahu harib bihi risana inna alaina jam'ahu wa qur'ana kalam ayat yang pernah kita bincangkan dahulu mengenai soal kiamat. Kami akan mengumpulkannya dalam dadamu, Wahai Muhammad, supaya engkau membacanya kepada manusia tanpa sedikit pun engkau lupa. Fa'idha karakna huvat tabi'a Qur'ana. Bila telah selesai bacanya maka itu, ikutilah bacaan itu. Summa inna alaina bayana. Kemudian kami akan menjelaskannya. Jadi tuan-tuan yang -tuan, rahmati dan dikasihkan sekalian dalam ayat yang sudah kita bincangkan ini pula Wala ta'ajali Qur'an imin qawli ayyugda ilaika wahyu Janganlah engkau Ahmad tergesa-gesa membaca Qur'an selalu selesai diwahyukan kepadini, kepadamu Maksudnya perhatikan nasi imak terlebih dahulu Jika malaikat telah selesai membacakan kepadamu, barulah engkau membaca ini Ini adalah hadap dan untuk imu tuan-tuan yang rahmati dan dikasihkan sekalian Kita disuruh untuk mendengar dahulu guru bercakap Kemudian barulah kita mengikutinya Menghafaznya selepas kita memahami Tentu-tentu Nanti yang dikasih Allah sekalian Ada kiraat yang tak dinafikan sebagai contohnya Ya'akub seperti dinyatakan oleh Al-Imam Al-Baghawi Dalam tafsirnya membaca Dalam ayat yang sedang kita bincangkan di sini Wala ta'jal Bil-Qur'ani Wala ta'jal Bil-Qur'ani min qabli An nakdiya ilaika wahyu Wahyah jadi tuan-tuan dan hadirin dikasi oceane istif of dibaca yuqda dibaca naqdi di sini kami ertinya yang wujud kepada Allah Subhanahu wa taala di ta'zim jadi wala ta'jal al-quran ini qali an naqdi ilaika wahya wahya jadi maf'ul kalau di sini yuqda ilaika wahya jadi mabni lil maf'ul tuan-tuan mabni lil al-majhul naifail di sini dalam sigah passive nya berkenaanul rahmati dalam ikhasus ya ini merupakan satu qiraat yang disebut oleh Al Imam Al-Baghawi dan juga Al Imam Ibn Jarir Tabari. Jadi kalau merujuk kepada min qabli an naqdiya ilaika wahya merujuk kepada maksudnya janganlah bacakan kepada para pengikutmu umatmu wahai Muhammad sampailah kami menerangkan kepadamu maksud yang sebenarnya min qabli an naqdiya ilaika wahya sampailah kami menerangkan nubayyin nubayyin lakama'ani kemudian datang ayat Allah SWT berikutnya wa qur zidni ilma katakanlah wahai Muhammad ya Allah tambahkanlah ilmu dari padamu Jadi kata Ibnu Uyainah rahimatullah alaihi ni imam ahli hadis ni Sufyan bin Uyainah berkata bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam sentiasa berada dalam keadaan penambahan ilmu sampailah Allah mewafatkan baginda sallallahu alaihi wasallam jadi hidup untuk ilmu dan adalah Abi Mas'ud Allah bin Mas'ud radhiyallahu anhu sahabat Nabi yang terkemuka terbilang sebagai salah seorang fukaha yang hebat ini Allah bin Mas'ud berkata apabila kamu sampai kepada ayat ini maka doalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai contohnya Allahumma zidni imanan wa yaqina Allahumma zidni imanan wa yaqina insyaallah dia akan catatkan doa ni dalam Facebook saya Facebook Ustaz Hazlan Muhammad tontonlah hafalah doa ni Allahumma zidni imanan wa yaqina ya Allah tambahkan untukku iman dan juga keyakinan kepadamu ya Allah Dapat juga kita fahami tuan-tuan ushay 114 ini merupakan satu bimbingan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk tidak membaca ataupun tidak menjelaskan makna peringatan peringatan Quran kepada sahabat-sahabat baginda -sahabat setelah jelas Buat baginda maksudnya Baik setelah merenungkannya bersungguh-sungguh Mahupun sebelum datangnya Malaikat Jibreel AS Mengajar kepada baginda tentang makna ini Jadi pandangan kedua ni tuan-tuan Sangatlah selari dengan Lanjutan ayat yang merintahkan baginda SAW Supaya berdoa agar ditambah ilmu baginda SAW Jadi kalau makna ni diterima Maknanya perkara tersebut menjadi peringatan Buat semua orang yang melibatkan diri dalam pentafsiran Quran Agar berhati-hati dalam mentafsirkan Quran Sahabat-sahabat Nabi sallallahu dan generasi susul baginda sangat berhati-hati dalam mentafsirkan ayat. Sebagai contohnya dulu kita pernah bincangkan ketika Saidina Abu Bakar radhiyallahu Dia tanya tentang maksud wafaqihata wa abba. Dulu kita dah bincang laju sama Musisra Basya tuan-tuan. Wafaqihata wa abba. Apa maksud abba itu? Wahai Saidina Abu ab Bakar Siddiq, wahai Siddiq yang menemani Nabi sallallahu dalam perjalanan hijrah. Jawapan Abu Bakar menampakkan tawaduknya. Beliau radhiyallahu anhu memang layak beliau ini digelar dengan pangkat as-Siddiq. Apa jawapan beliau tuan-tuan? Manakala langit nak menaungi aku? Bumi manalah nak menadah aku? Kalau aku mengatakan satu yang Quran, yang aku pandai-pandai mengatakan. Ini sikap para sahabat. Mengkala fil Quran bira'ihi fa asaba fa kal akhta. Seorang yang berkata terhadap Quran mengikut pandangan pribadinya walaupun dia benar tapi hukumnya salah di sisi Allah SWT jangan memandai sebelum kita mentafsirkan Quran baca dulu kitab, kitab kita tafsir sebagai contohnya tafsir Nusahi ibn Qasir Alhamdulillah kadang-kadang tanya orang boleh tak dalam usrah kita bentangkan isu-isu tafsir boleh selagi perkara tersebut bukannya perkara yang melibatkan akidah yang perlu pada penjelasan ada hukum berkaitan dengan tajwid yang perlu pada guru yang qari itu perlu kita talapi ada bab yang perlu kepada Guru-guru ni mengajar kita detail Perkara tersebut bahawa difahami Ada secara umum ijmalnya Tak ada masalah untuk kita baca Tafsir dan Kasir Tanah Islam ni bukanlah bersifat Ortodoks seperti agama Kristian Yang tidak membenarkan Kitab Bible itu dibaca melainkan oleh Orang yang berkeahlian yang mendapat Seja-seja tertentu di peringkat Pembelajaran ilmu Trinity tu Dan Islam tidak tuan-tuan Islam tak ada masalah untuk kita baca Selagi perkara tersebut bukanlah perkara-perkara asas yang merupakan perkara yang pada talapi Penjelasan daripada tuan guru Selainnya boleh kita baca sini Kerana dia bukan eksklusif Untuk golongan tertentu saja Jadi tuan-tuan yang dimulakan Sikap para sahabat dan tabi'in Serupa dengan Abu Bakir radhiyallahu anhu Jawapan mereka Allahu alam Lihat section ini Kalau tuan-tuan perhatikan Dalam kitab Ihya Al-Middin Sebagai contohnya penjelasan oleh Hujatul Islam al imam Abu Hamid al-Ghazali Dalam Ba Allahu alam Allah yang lebih mengetahui Tawaduk lagi tu contohan ini mulai oleh Allah S.W.T. Kemudian di ayat yang 115 lima belas, yaitulah: "Akuzillahi min al-shaytanir rajim, walladu ila Adama min qablu fanasiya siyah, wallam najid lahuhu azma." Dan sungguh kami telah pesankan kepada Adam dahulu. Lalu ia lupa dan tidak kami dapati padanya tekad yang kuat. Rasul takut yang Muhammad S.A.W. melupakan Quran hingga Luput daripada ingatan ni Seperti yang telah kita bincangkan ayat 114 yang lalu Kini Mengundang huraian tentang Nabi Adam Yang pernah melupakan pesanan Allah SWT Sampai tajrumus Melakukan kesalahan Dan ikanlah syait Menghubungkan ayat yang sedang kita bacakan ni 115 dengan ayat 114 Berkaitan dengan peringatan agar ditambah ilmu Jadi Ia memberi kesan rasa takut Melupakan bimbingan Allah ia merupakan satu yang sangat terpuji Hanya sahaja kepada Nabi Muhammad SAW Dibimbing, dibimbing Nabi ini Bahawa dalam konteks peningguan Wahyu Al-Quran Cara yang baginda tempuh itu tidak tepat Kerana Allah telah menjamin Dalam surah Al-A'la yang telah kita bincangkan dahulu sa. Kami akan bacakan kepada Muhammad Sehingga engkau tidak lupa itu juga surat kiamat Yang pernah kita bincangkan dahulu Summa inna alaina bayana Sungguhnya atas Tanggungan, tanggungjawab kami lah Penjelasannya, kau tidak perlu bimbang Yang hamad, ia lupa ingatanmu Alimah Al-Qa'i dan kitabnya Nazmud Durar Pandangan beliau pula Al-Imam al, al ini kalau kita baca pandangannya menarik juga Contohnya kitabnya Durar. Al -ayat Apa kaitan satu ayat dengan yang lain satu surah yang lain Memang Hebatnya pandangan beliau tu Dari sudut Munasabahnya satu surah dan surah lain Menarik Untuk kita kaji Bagi para ulama' yang buka cimpung bilang Tafsir kena baca Nazmatullah al-Bihkai Beliau mengatakan bahawa Kelompok ayat ini Dengan kisah Nabi Musa Dan kaumnya Jadi Alim ini Al-Bihkai Kembali menegaskan pandangannya tentang Tema utama surah ini Iaitu sifat pemurahnya Allah pemberian, kesempatan kepada hamba-hambanya dengan menangguhkan seksanya atas kerja jahat mereka melanggar janji, melupakan Allah SWT punya ketapan yang mereka telah berjanji di alam ruh dahulu, jadi dari sini kisah Nabi Adam yang juga lupa, jadi dipaparkan kepada manusia supaya tidak larut dalam kelupaan ni lupa sampai mendorong mereka untuk kembali ingat antaraan pada Allah SWT sebagaimana juga halnya Nabi Adam disamping mengingatkan bahawa penangguhan dan pembelian kesempatan itu telah merupakan kebiaksanaan Allah jauh sebelum hadirnya manusia di muka bumi dan bahawa sifat lupa dan kekurangan ini ciri utama manusia sehingga jika Allah menghukum mereka atas semua dosa Maka pastilah tidak ada seorang pun yang luput dari seksanya Begini yang lebih kurang tuan-tuan Pandangan Al-Bikha'i dan Tasinia durar. Al-Allama Al-Imam Tahir Ibn Ashur pula menilai bahawa kisah Nabi Musa dengan Fir'aun merupakan pelajaran bagi mereka yang membangkang Melawan para Rasulullah Jadi Nabi Muhammad SAW seakan-akan menginginkan agar kisah yang serupa yang dapat mengisafkan kaum musyrikin Quraisy. Kiranya dapat ditambah yang selari dengan permohonan yang diajukan oleh ayat lalu untuk menambah ilmu. Jadi di sini, Allah Subhanahu SWT mengabulkan permintaan baginda dengan membawakan kisah Adam dan kisah rayuan syaitan. Demikianlah pandangan yang agak unik oleh Al Imam Al-Alam Tahir Ibn Ashur dan Tafsirnya Tahir dan Tamir. Apapun hubungan kelompok ayat ini dengan ayat yang sebelum, yang jelas... Dalam konteks ini, ayat ini menyatakan Sungguhnya kami bersumpah bahawa kami telah pesan kepada Nabi Adam lalu Jauh sebelum kehadiran manusia di dunia Janganlah dekati pokok ini lalu Nabi Adam lupa Lupa kepada pesan itu Sehingga dia dan isteri yang terberaya oleh syaitan Dan mengabaikan apa yang kami pesankan itu Dan tidak kami dapati padanya terikat Iaitu kemahuan yang kuat untuk menghalang dirinya Dari rajuan juga dan juga pujuk rayu syaitan perkataan azma azman kan ramai orang layu nama azman a'in zai min alif mim alif bererti kalau kita lihat dalam kamus contohnya kamus al-Farid kamus al-Aziz Azma maksudnya dekat Dia itu satu usaha untuk menangkis bisikan hati yang menganjurkan agar mengabaikan sesuatu yang sepatutnya dilakukan kerana sulit kerana berat kerjaan ini maksud dan kuat Daya tarik lawan yang memperdayakan Dengan konteks ni tuan-tuan Nabi Adam Yang sedang kita ceritakan Azna yang dimaksudkan di sini Pesan Allah untuk tidak Mendekati pokok huldi itu Tapi ada rayuan lebih kuat untuk Nabi Adam mendekati dan akhirnya makan buah yang larang itu Kerana bisikan hatinya Yang dilakukan oleh syaitan. Adalah perspektif yang salah Oleh bukan muslim khasnya golongan kristian untuk mengatakan Nabi Adam bersalah tapi dalam masa yang sama Menulis di mana-mana Tuhan sayang kamu Macam mana tu tuan-tuan Letakkan di kereta sebagai contohnya God loves you Tuhan sayang kamu Tapi tak sayang pula kepada Adam Adakah begitu? Nanti kita lihat dalam kuda akan datang Allahuakbar Wa salallahu ala sayyidina Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi wa barakatuh Wa alhamdulillahi alamin Wa barakatuh Wa salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh